Book 2 34 34 Fil qitar Im Zug Im Zug Hal hadha huwa al qitar ila Berlin Ist das der Zug nach Berlin Ist das der Zug nach Berlin? Wann fährt der Zug ab? Wann fährt der Zug ab? متى Wann kommt der Zug in Berlin an? Wann kommt der Zug in Berlin an? اسمح لي، هل Verzeihung darf ich vorbei verzeihung darf ich vorbei ich glaube das ist mein platz ich glaube das ist mein platz ich glaube sie sitzen auf meinem platz ich glaube sie sitzen auf meinem platz wo ist der schlafwagen wo ist der schlafwagen der schlafwagen ist am ende des zuges der schlafwagen ist am ende des zuges und wo ist der speisewagen am anfang Und wo ist der Speisewagen? Am Anfang. kann ich unten schlafen? Kann ich unten schlafen? kann ich in der Mitte schlafen? Kann ich in der Mitte schlafen? kann ich oben schlafen kann ich oben schlafen wann sind wir an der grenze wann sind wir an der grenze berlin wie lange dauert die fahrt nach berlin wie lange dauert die fahrt nach berlin hat der zug verspätung hat der zug verspätung haben sie etwas zu lesen haben sie etwas zu lesen kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen Min fadlik, hal tuqifani as-sa'a as Würden Sie mich bitte um sieben Uhr wecken? Würden Sie mich bitte um 7 Uhr wecken?